За лісі повивішували гасла. Заборонені суть продаж і споживання м'яса і м'ясних продуктів у середу і п'ятницю кожного тижня. Микола розповідає, що в Станіславі, де він був на робітничо-селянському з'їзді, сипний тиф. «А чого тобі раптом вистрелило в голову?» питає Микола. «Я вже забув, що саме питав, і кажу навмання. Згадав». Микола підозріло глипнув на мене. «Тебе, Прокопику, не можна на самоті кидати?» «І правда, ти не можеш, щоб не ускладнювати. Не можу». Обидва відчуваємо, що зараз почнеться розмова вітру з банькою, і Микола пропонує. «Я вже опікся, ходи, за наші душі помолимося. Можна поласувати свяченим. Ми сходимо до села Яром, щоб нас менше бачили». Я тримаю в руці Миколину руку і в душі посміхаюся. Семена задвірного і ще кількох сільських парубків виряджали в стрільці. Збиралися у задвірних. Мене спонукувало піти цікавість. Що собі думають батьки, посилаючи синів на погибель? Чекаючи початку на подивір'ї, я без потреби ще раз оцінював нестаріючу заповзятливість трьох поколінь Задвірних, що дивно вживалися під одним дахом І ніхто нічого не міг про них заважити Тільки захоплювалися Запросили до столу Горілкою розпоряджався задвірний дід Який, усміхаючись, наливав кварти з гарматних гільз Дідок років 80 тоненький, зморщений, як посічена колода На якій рубають дрова, розливав нетремтливою рукою його довга, підхоплена чересом сорочка поверх білих штанів, встигла війнути часниковим дужком. Задвірний батько шанобливо підвівся мені назустріч, охрестив золотком, сонечком, розсипався у вдячності, що не погордував у таку хвилину. П'яний, заплаканий Семен похабцем зробив мені місце побіч себе. Бо досі розкидав на всі боки очима, але ніхто не виявляв особливого жалю, що село втрачає такого соколика. Розкажи ж, Прокопе, про війну, попрохав він. Йому завсіди було не до шмиги, але видко він все забув. Коли судилося, бубинів він, то поляжу, лиш би не трахнуло першою кулею. Просте це смерть. Її відказав, що, навпаки, така смерть найлегша і наймиліша. Він не погоджувався, навіть злився, і я йому більше не перечив. Уб'юйте мене, будь певний, із заслугами. Онук захоплювався успіхами полковника Болбочана і хоробрістю гуцульських куренів, що тиснули москалів. Волосожар розповідав, що Америка постановила. Якщо Європа не втихомириться, оголосить війну. Гривастюк закликав громадян, приборкати польський ескадрон, який появляється ночами на толоці. Ілля Гордій переконував, що Росія без України не проживе і придумає якусь каверзу, аби заслати сюди своїх колоністів, що Росія заради хліба завойовує донське козацтво, а козацтво збройно опирається. Петро Стінковий вигукував, що треба допомогти республіці з останнього – а коли йому закинули навіщо, з Ковальчуком випаковували зерно до вертепу, коли була реквізія, страшно обурився і гримнув кулаком по столі. Я полегшено зітхнув, коли у дверях задренькали музики. І в присінку навкіл Ревеки закружляло по боцьких колесо. Ревека вже призабула гату і ходила навприсядки з голими коліньми танцюристам плескали в долоні. Микола з гравастюковою гафеєю витинали такі кільця, що й задвірний дід ударив підборами. Кухарчукова орися безсоромно світила нафарбованими червоним папером щоками і глибоким вирізом у светрі, а Ілля, спершись на її плечі, підпирав ручищами її повні привабливі груди. Миколу штовхнув Богдан-онук Микола дав йому Стусана і послав до жінки. На Миколу налетіли онукові побратими. Микола підпер плечима двері від комори.